Kapittel 17 Jehova talte nå til Moses og sa Tal til Israels sønner og få dem en stav for hvert fedrehus fra alle deres høvdinger etter deres fedrehus tolv staver Du skal skrive navnet til hver enkelt på hans stav og aarons navn skal du skrive på Levi stav for det er en stav for overhodet for deres fedrehus og du skal legge dem i møteteltet foran vittnesbyrdet, hvor jeg regelmessig gir meg de kjenne for dere. Och det som skal skje, er at den man som jeg utvelger, hans stav skal sette knopper, og jeg skal i sannhet få Israels sønners muring mot mig, den som de murrer med mot dere, til å stillne. Moses talte da til Israels sønner, og alle deres høvdinger ga ham så en stav for hver høvding, en stav for hver høvding, etter deres fedrehus, tolv staver og Arons stav var blant deres staver. Så la Moses stavene framfor Jehova i vittnesbyrdets telt. Og det skjedde neste dag at da Moses gikk in i vittnesbyrdets telt, se, da hadde Arons stav for Levis hus satt knopper. Ja, den frambrakte knopper og utsprungne blomster og bar modne mandler. Moses tog så alle stavene med fra stedet framfor Jehova og ut til alle Israels sønner og de så etter, og hver mann tok sin egen stav. Jehova sa da til Moses, «Legg Arons stav tilbake foran vittnesbyrdet, som noe som skal oppbevares som et tegn for opprørskhetens sønner, så deres murring mot meg kan opphøre, og de ikke skal dø.» Straks gjorde Moses slik som Jehova hadde befalt ham, akkurat slik gjorde han. Og Israels sønner begynte å si dette til Moses, nå vil vi helt sikkert utånde, vi vil helt sikkert gå til grunne, vi vil alle sammen helt sikkert gå til grunne. En vær som nærmer seg, som nærmer seg Jehovas tabernakel skal dø. Må det ende med at vi utonder på den måten?